Az idő a közben haladott sietve. A patak habjain piroslott az este. Dult fult iluskának gonosz mostohája. Hol marad, hol lehet oly soká leánya. A rossz vén mostoha egykép gondolkodott. Követték ezek a szók a gondolatot. S nem mondhatni, hogy jó kedvel ejtette ki, Megnézem, mit csinál, ha henyél, jaj neki. Jaj neked, Iluska, szegény árva kisjány. Hátad mögött van már a dühös boszorkány, Nagy szája megnyílik, tüdeje kitágul, S íj módon riaszt föl szerelem álmából. Becstelen teremtés, Gyalázatos pára, Ilyet te tenni Világnak csúfjára. Lopod a napot, És istentelenked el. Nézze meg az ember, Hogy tüstént vigyen el. Ha nem most már elég, Hallja e kend anyjuk. Fogja be a száját, vagy majd betapasztjuk. Úgy merjekend ilust egy szóval bántani, Hogy kihullanak még meglevő fogai. Reszkető kedvese védelmezésére kép fakadt ki a nyáj bátor őrzője. Azután haragos szemmel fenyegetve Az elmondottakhoz e szavakat tett. Ha nem akarja, hogy felgyújtsam a házát, Meg ne illessekend ezt a szegény árvát. Úgyis töri magát, dolgozik eleget, És mégsem kap száraz kenyérnél egyebet. Most eregy, Iluskám, Megvan még a nyelved, Hogy elpanaszold, ha rosszul bánik veled. Skend, ne akadjon fönn azon, mit más csinál, Hisz kent sem volt jobb a deákné vásznánál. Kukorica Jancsi fölkapta subáját, Sebes lépésekkel ment keresni nyáját. Nagy megszeppenéssel most vette csak észre, Hogy imit amot van egy-kettő belőle.